Ой, літає сокіл, сокіл, під ним соколиха, а що то та Люба з губа наробила лиха? Любилася у ростоках потайки заміжня жінка з парубком. Ніхто про той гріх і до сьогодні не знав би, якби, якби не оте дурне серце, за яким біжать наші очі і не встигають ноги. Парубок, зворохоблений жіночими щедротами, не чекає умовного часу і місця зустрічей, ходить до молодиці вже і вдень. То, нібито, коси позичати, то решта. А на світі нема нікого такого доброго, як наші сусіди. Вони не порахують, скільки курей мають але щоб лишити поза своєю увагою, хто до кого і скільки разів ходить, та легше земля западеться. Сказано у ростоках, не п'ють до тебе, не кажи, дай Боже, здоров'я. ж, у ростоках, та не для ростіцьких людей, одне слово, донесли, Чоловікові лісорубові, що парубок З густа в нього на подвір'ї буває Чоловік довго не думав До мого прадіда радитися не ходив А спитав поради у свого розлюченого серця А серце То ворог темний, найлютіший, казала бабця. Як має радити серце Краще б воно на ту мить зупинилося. Попрощався під вечір чоловік зі своєю шлюбною жінкою, пішов нібито в Бутин до лісу. Сам же сховався з товаришем в оборозі з сіном поза хатою. А коли стемніло, прийшов до жінки Парбок. Ви думаєте, все закінчилося, так мирно, як в попередніх історіях? На жаль, ні. Узяв чоловік Дві широкі тонкі дошки, Заніс у хату, Поклав між дошки Бідного парубка І Місили З товаришем Доки сили стало. Перетерли кістки печінки І знаку не лишили. А до року Спокійнився парубок, ніби і на світі його не було. Та ви про це, звісно, читали у майже ніколи не навпаки. Просто я іншу канву придумала для тієї історії, бо ж у Ростоках ще живуть внуки і правнуки тієї жінки, а за солодкі ночі вилазять очі, сказали тоді в Ростоках аж по сьогодні чути. «Сідай, ріда, сідай, ріда, ріда, ріданиця, Ребра в мене поломлені через молодиці, Ребра в мене поломлені, голова побита Через ту ту молодичку, що файно завита». Гай-гай! Чи в одного розколювалася голова від люби, Як у того сільського гульвіси Іларія Із новели Анна Марія, Коли замість жаданої, Незайманки Анни, її хитрий батько перед самим вінчанням Підсунув Іларієві старшу доньку Марію Позбавлену цноти Іларієм, але й з чужою дитиною у череві На жаль чи на щастя, людина не міняється у своєму бажанні Бути бажаною, любленою, незрадженою Міняються епохи і міняється довкола антураж. Але не міняється людина, вироджується людство, а щодня народжується любов. Бо старе, старійське і старовідське, як світ серце незмінне. Б'ється до кого хоче, і летить стрімголов голов за ким хоче. І нема на те ради, ні за будь-якої Румунії чи Австрії, ні за часів мегаполісів, ані за часів, начебто, неперспективних хуторів, фірою, під водою, майбахом, бентлі чи пішки.